Doina pentru taina mlădițelor Doamne, mlădițe din via vieții veșnice ne-ai făcut ca să rodim strugurii dorului și să facem mărgăritarele doinelor am putut. Doamne, mlădițe din via vieții veșnice ne-ai făcut și cu taina trăirii rodului sfânt viața ne-am petrecut. Doamne, mlădițele care n-au adus rod, Tatăl ceresc le-a tăiat și pe tine în suflet te-a durut. Doamne, mlădițe curățite și pline de rod ne-ai făcut, când cele ale împărăției tale, cum ne-ai învățat, am cerut. Doamne, mlădițe de lumină, cu rugi de tămâie ne-ai făcut, fiindcă să fim Fii ai luminii, ai vrut, Doamne, mlădițe de smirnă din cuvântul Tău ne-ai făcut și de dor ne-ai umplut. Doamne, mlădiţe ale adevărului Tău ne-ai făcut când pe noi prin poarta bucuriei ne-ai trecut. Doamne, mlădițile iubirii din inima Ta ne-ai făcut când rodul iubirii în noi a crescut. Doamne, mlădițele credinței care duce la tine ne-ai făcut, pentru ca rodul neamului tău să crească tot mai mult. Lacrima pentru cununa credinței adevărate. Doamne, cununa credinței care multă muntele neamului nostru la tine ne-ai dat, ca să ne învieze din moarte și să ne scoată din iad. De aceea cununile fericirilor le-am luat, când crucea poruncilor am purtat, treptele desăvârșirii le-am urcat și destinul hotără de tine l-am urmat.